Är du papaya i fram så pippi blev inte negrerna häpna när du flytt till land på deras ö jo alleles förfärligt häpnas har katten långstrump först tänkte de ta upp mig men när jag hade slitit av en palm med bara händerna så kom de på bättre tankar och gjorde mig till kung Sen regerade jag om förmiddagarna och byggde på min båt om eftermiddagarna. Det tog lång tid att få den färdig när jag skulle göra allting alldeles ensam. Ja, det var bara en liten segelbåt förstås. När den var klar sa jag åt negrarna att jag måste lämna dem för en liten tid men att jag snart skulle komma tillbaka och då skulle jag ha med mig en prinsessa som hette Pippi Lotta. Och då slog de på sina sköldar och skrek Öss om plussor, öss om plussor! Vad betydde det, sa Annika? Det blev det bravo bravo. Sen regerade jag riktigt kraftigt i 14 dags tid så att det skulle räcka för hela tiden jag var borta och sen hisdade jag segel och stack ut till havs och negrernas skrik och samkura kusom kara och det betydde välkommen tillbaka sjocka vita hövding. Sen satt jag kurs direkt på Surabaya och vad tror ni var det första jag såg när jag hoppade i land där? Jo, min gamla hederliga skonare Hoppetossa och min gamla hederliga Fridolf som stod vid relingen och vinkade av alla krafter. Fridolf sa jag, nu återtar jag befälet ombord. Ajaj, kapten sa han. Och så gjorde jag det. Hela den gamla besättningen är kvar och nu ligger Hoppetossa nere i hamnen här så du kan gå och hälsa på alla dina gamla vänner, Pippi. Och då blev Pippi så glad att hon ställde sig på huvudet på köksbordet och sprattlade med bena. Men Tommy och Annika kunde inte hjälpa att de kände sig lite ledsna. Det var precis som om någon höll på att ta Pippi ifrån dem, tyckte de. Nu ska vi fira, skrek Pippi när de kom på fötter igen. Nu ska vi fira så det brakar i hela Villa Ville-kulla. Och så dukade hon fram en stadig kvällsmatt på köksbordet och allihop slog sig in till och åt. Pippi stoppade i sig tre hårdkokta ägg med skalen på. Då och då bet hon sin pappa i örat, bara för att hon var så glad att se honom. Herr Nilsson, som hade ligget och sovit, kom plötsligt uppskuttande och gnällde sig i ögonen av häpnad när han fick syn på katten Långstrump. –Nämen, se, har du herr Nilsson kvar, sa katten Långstrump. –Jojomän, och jag har fler husdjur, mår det tro, sa Pippi, och gick och hämtade in hästen som fick ett hårdkokt ägg att tugga på han också. –Ja. Katten Långstrump var mycket nöjd att hans dotter hade ordnat så trevligt för sig i Villa Willekulla och han var glad att hon hade haft sin kappsäck med guldpengar så att hon inte hade behövt lida nöd medan han var borta. När alla var mätta tog Katten Långstrump fram ur sin kappsäck en trolltrumma en sån som negrarna brukade ha att dunka takten på när de hade sina danser och offerfester. Och Katten Långstrump satte sig på golvet och trummade på trumman det let dovt och sällsamt olika allting annat som Tommy och Annika hade hört och pippi tog av sig sina stora skor och dansade i strumpfötterna en dans som var sällsam den också Till sist dansade kung Efraim en vild krigsdans som han hade lärt sig på Kurukuruduttön. Han svängde sitt spjut och gestikulerade vilt med skölden och hans nakna fötter trampade så hårt att Pippi skrek «Se hopp så inte köksgolvet rämnar!» «Det gör inget», sa kapten Långstrump och virvlade vidare. «För nu ska du bli en egen prinsessa, min hjärtans dotor!» Och då sprang Pippi upp och dansade med sin pappa. De figurerade mot varandra och tjoade och skrek och då och då gjorde de höga språng så Tommy och Annika blev alldeles hyra i huvudet av att titta på. Det blev visst Herr Nilsson också för han satt och höll sig över ögonen hela tiden.